Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonörnäs Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja visst Välkomna till 2017 ah. Känns som att vi inte har pratat på evigheter Eller hur, och jag tror bestämt att vi inte har det faktiskt Nej, det har varit väldigt tyst Och oss emellan också Ja visst, visst Vi behövde en liten break från varandra <laughs> Eller så har det bara varit stört mycket att göra här Jul och nyår skulle jag säga ja, som... I alla fall för min del vad har du gjort under julen i år Har du haft något roligt här? Ja jag har gjort en jävla massa Men inom eh, Nördandet och spelandet så har det blivit En del ändå skulle jag säga okay. Jag har äntligen klarat att. Eh, kommer jag inte ihåg med jag sa innan för jag, Eller om jag avslutade det nu under ledigheten Men klar av Ratchet Clank 1 Helt mm. färdigt In Jag har inte gjort någon achievement Genom runda än Men det kanske blir senare Vi får se No. Eh, och likadant med tvåan Den har jag påbörjat bara Jag har kommit en 3-4a Uppdrag in i det Och eh, gillar det som fan Det de, de, de, de är bättre än första Så att det, är liksom, det går åt rätt håll Om man säger Men så. <laughs> så jag hoppas att trean ska de ha lyckats Tagit bort alla konstiga alltså, Alla konstigheter som jag inte tycker om Sen eh, dök eh, Tiny Troopers Joint Ops upp här Jag tror att om det var det Decembers eh, Playstation Plus-spel. Svar ja. Ja, och, och det, var, det hände någonting konstigt där med mig när jag, när jag hittade Tiny Troopers för att det var allt jag gjorde sen i typ en <laughs> veckas... Alltså, och jag skämtar inte. Allt jag gjorde. Det ja, var jag tyckte inte... du skrev hela tiden. Man bara, vad gör du? Tiny Troopers. Tiny... Man bara, ja, <laughs> det var... Det... Det är hundra procent färdigt Även DLC-zombie-uppdragen Alltihop Jag fixade alla achievements på en gång Jag tyckte det var lika bra Men hur, vad handlar det spelet om? Alltså, det handlar ju typ om ingenting. eller alltså Du är Du styr typ ett, En till tre Militärgubbar som du ska springa runt på banor Och göra uppdrag med du, du kan styra dem Du styr dem liksom ena, I mitt fall då på PS Vita Så du styr den med den ena sticken Och sen skjuter du med den andra Liksom mm. siktar med den om man säger så då. Du styr gubbarna och så siktar du med den andra sticken liksom Vart du ska skjuta Och det är top down uppifrån då mm. Och sen finns det liksom lite olika uppdrag Typ så här, ha ihjäl alla fiender Eller eh, ha sönder alla fiender husen typ och så finns det en liten, liten, liten story Som jag inte kommer ihåg just nu Som eh, presenteras i serieform typ okay. Där som man får typ så här, Det är en, ett klipp på 30 sekunder Mellan varje så här uppdrag om man säger Som man får Och då menar jag uppdrag i som uppdrags det, det är uppdelat i tre eller fyra uppdrag Där det finns massor Eller olika, tre, fyra kartor ska jag säga Med typ åtta uppdrag på varje karta och mellan varje karta så får du 30 sekunders story. Så att det, det, det är inte jättemycket. Det, det, det är inte liksom så här. Det är därför jag har glömt bort den redan. För att det, är inte, det är inte mycket till story egentligen. Utom det är bara massor, massor av olika ba små banor som man kör. Okej. Okay. Och sen kom det ju självklart då ett eh, DLC där det fanns en karta med. Jag tror det var om det var sju eller åtta banor där också. Fast där var alla fina zombies istället. Ja, naja. ja. Ja, det är liksom. Ja. Jag vet inte vad det var som gjorde heller att jag fastnade i det. För det var så jävla enkelt spelet i sig. Det är verkligen så här: spring runt, skjut dina fiender, och sen innan varje uppdrag så har du möjlighet att typ uppgradera vapen, din armor och lite sådana där saker. Det som var kul dock är att olika uppdrag kräver olika många av de här soldaterna som du har, som du, som du styr. Och du styr alla. Är det en eller alla tre Spelar det ingen roll Du styr alla tre som en klump då I sådana fall ja, ja. Så du styr egentligen Vad ska man säga då du styr, När ni är tre stycken Då styr du typ en, en Gubbe som inte En spökgubbe i mitten Så de tre kommer liksom försöka Hålla sig så nära din mittpunkt Där du, där du styr dig själv liksom. Eller där du styr de tre ja, ja. Och däremot så dör dina gubbar När uppdraget är slut Så kan du välja att antingen återuppliva dem eller låter dem dö. Okay. Så det finns liksom ett så här lite rankingssystem på dina gubbar. Typ först är de så här. Oh, jag kan ingenting om det militära. Så att vi säger att först är du level 1. Och så kan du liksom genom att klara uppdrag och ha just den gubben med på uppdragen. Så kan han levla upp till level 3. Men dör han då? Då kommer du komma in en level 1 igen. Som tar över hans plats liksom. Och, och det, jag vet inte, jag tyckte inte det märktes någon skillnad då, Om du var level 10 eller om du var level 1 Det var ju ja. de här uppgraderingarna som betydde någonting Men det, andra kan ha andra åsikter om, om det gjorde någon skillnad eller inte Men det var väl en kul grej sådär i alla fall Att ju längre de överlevde, ju bättre skulle de vara åtminstone Men att återuppleva dem, det kostade mynt eller vad då? Ja, precis På varje bana så kunde du liksom plocka typ så här medaljer Mm. Och det var alltid, det var samma där. Det var alltid från ingen medalj till tre medaljer per bana. Okay. Och de här medaljerna kunde du använda då för att återuppliva dina gubbar när, det, när liksom uppdraget var färdigt. Ja, ja. Så att det, ja, det var det. Och, många timmar med det framför mig kan jag säga. Men äntligen så, eller till slut så fick jag 100%. Nice. Och sen, ja, därifrån så fortsätter vi till uh, The Wolf Among Us. Spelat klart alla fem, uh, det, kapitlerna. Mm. Vad tycker du då? Alltså jag tycker, jag, jag har sagt det tidigare, jag tycker det är ett häftigt sätt att spela spel. För att det är ett väldigt, uh, det är en väldigt interaktiv film, ska jag säga. Mm. Och jag gillar det, dock så behöver du ju tid för att spela på det här, på det här viset. Jag som spelar rätt mycket så här... Fikarast, lunch, sådana saker, det är, det är svårt och uh, verkligen säga Okej, okay, men jag sätter mig och spelar, spelar lite The Wolf Among Us när jag har 30 minuter på mig mm, För just. tar du en jävla otur, då hamnar du i, i någonting liksom, som egentligen borde ta typ 40 minuter Bara det, att prata ut den konversationen med någon Ja mm. Och, och du vill inte bryta mitt i, för då kommer du att bort vad du har sagt, ja. Så därför hoppar man mycket hellre över det, men... Jag gillar det som fasiken när man väl sätter sig hemma, sätter sig ner, faktiskt spelar, då fastnar man som fan. Det jag tyckte var synd med just det här spelet var att de gjorde... Eh, vargen, eller Big V Wolf, gjorde de lite för mycket... Stora, stygga vargen utav, tycker jag. För att jag hade gärna vilja kunna spela till honom lite vad ska man säga jag hade vilja ha haft lite mera olika nyanser i svaren som man kan, kunde få gö göra med honom. Jag hade mm. vilja kunna vara i den här jättearga griniga vargen liksom som han faktiskt är. Men jag hade också jättegärna åtminstone ibland kunna fått ett svar eller en liksom ett äh, äh, talalternativ som faktiskt var så här rakt igenom gott. Men de ser lite mer sympatiskt på det som händer runt om. Exakt, för att han. Alltså. Det spelar ingen roll om man tar det som jag personligen tycker är ett sympatiskt och bra svar. Så är liksom så här. Åh nej, stackars dig, det har hänt dig någonting. Så är det fortfarande så här. <skratt> man bara. Vad? Men vad då? Jag, jag ville inte att vi skulle sluta som ovänner-typ. Nej, <skratt> ja, det, ja, det var inte så smidigt på det viset. Men. Det var, det är ett snyggt spel. Det är ett, roligt spel och jag tycker det är skitkul att springa runt och leta efter alla detaljer och allt det här då för att lösa ja, mordutredningen som det spelet egentligen bygger på, då, om man säger. Jo, ja, den hade många sköna twistar i sig också som jag i alla fall tappade hakan av. Ja, som fasiken. Många skitroliga och ja, alltså verkligen snyggt gjorda också dessutom. Ja. Som det var ju en när han kommer fram till en trappen och så, jag vet inte om det var under en hatt eller om det var under en påse. Oh. Om du minns den. Där tappar jag och kan vara. Okej. Okay. Oh, ja, visst. Och det är mycket sånt också. Och man tänker ändå så här. Som nu när man, man sitter och spelar. Man hinner ändå så här. Okej, okay, men nu. Det är den här personen som är mördaren. Och mm. så händer någonting så bara. Uh, va? Vad? Nej. Vad händer nu? Så att liksom. Nej, det, det är skitkul så. Så jag tycker verkligen. De, de, de som tycker att det låter lite intressant. Då tycker jag att ni ska sikta på att prova faktiskt. För att det är ett. Det är, ett, det är ett häftigt spel Däremot så hade de kunnat slipat lite granna På just det här att, att, Lite mera bredd på karaktären Men jag förstår samtidigt När man ger Spelaren Möjligheten att spela den karaktären Alltså just varg, Stora Stuga Vargen mm. Så Alltså Namnet bara det vi, vi, Spelar ju en del på, på Vem han borde vara så att jag tycker inte det är jättekonstigt att det inte fanns mer sympati i honom Men det hade varit kul om det hade funnits Men precis det här du tar upp är just två grejer som Telltales Gör både bra och dåligt ja. Bra det är ju här att du bygger upp din egen dina egna scenarion i huvudet ja, Så ja. du, du bålar upp men Det är självklart att den här är skurken ja. Men Telltales har alltid twistar och sen, Från att vara din värsta fiende så är ni helt plötsligt vänner kanske istället med Aj, här, exakt, Som exakt. du var helt säker var boven Men det visade sig nej Men sen kanske det är i slutändan, det vet man aldrig säkert Men också det där att Även om det finns karaktärer som är Sympatiska och sånt här mm. Så visar de inte på något bra sätt Vilka svar som tillhör vad Utan du tänkte, precis som du sa att Det kanske låter som att Ja, det kanske stå ja men snälla. Och man bara, ja men snälla. Tänkte, ja men snälla, ja men det är ju snällt ah. snällt. då står han där, oh please, what the fuck. Oh. Står och börjar bitcha ut snubben. Och man bara, nej men det var inte så. Jag oh, Ja, skitsamma. Och sen måste jag säga en sak till. Jag vet inte om det om det här spelet eh, spelar sig likadant på ps 4 eller på ps 3 eller vad den kom tidigare till. Mm. Eh, men det är kul som fan, eller jag tyckte det var roligt som fan för att jag höll mig ju till min första spaning Jag startade inte om en enda gång Jag mm. har dött Två gånger där jag har faktiskt varit tvungen Att börja om från en sparning. spaning ja, ja. Eh, Annars så Jag har misslyckats Med så jävla många knapptryckningar <laughs> Så att det är helt Och det har helt och hållet med mig att göra Skulle jag säga Inte med spelet så det... De har en, en, en smart styrning Men det gäller att Koppla fort som satan ibland mm. Vad det är man ska göra Men det tycker jag Det är en grej som jag tycker är kul att ta upp För att vissa grejer måste hända instinktivt För att annars hinner du fan inte göra det Och det tycker jag är en kul grej Just för det här att Man behöver inte vara rädd för att faktiskt Inte hinna trycka på ett alternativ Eller inte hinna läsa ett alternativ Ibland så måste du bara gå på instinkt Och trycka och göra någonting mm. Om du vill göra någonting för att alternativet finns i alla fall 9 gånger av finns det ju alltid att bara så här. Okej, okay, fuck it Vänta Häng kvar Se vad som händer om du ger fan i att trycka på någonting mm. Så att äh, den äh, Jag gillar det som fasiken, Så jag, jag kommer nog att äh, Kika på fler av Telltales spel faktiskt Ja men kul cool. Sen äh, därefter fortsätter vi med äh, Limbo Mm jag fick ju en julklapp av, av dig, Nico. Både Limbo och Inside. Och jag har hunnit sätta mig ner och spela Limbo en del. Jag har ungefär... Steam säger att jag har ungefär tre timmar speltid på det. Och det är precis som när jag fick prova Inside hemma hos dig. Man sätter sig, man startar spelet. Och sen bara sitter man fast där. Alltså man bara spelar, spelar, spelar, spelar. Det var... Ja, det var igår på eftermiddagen som jag satte mig ner jag tänkte så ja ah, men okej, okay. jag sätter mig och lirar en liten stund. Jag gick in i mitt lilla datarum här, släckte lampan och så bara, det enda som löser här inne var skärmen och så bara körde jag. Det tog, det tog minst en och en halv timme in, i, in i spelet innan jag liksom så här, vänta nu. Uh, Vad är klockan? Borde jag göra någonting annat? Uh, fortsätter mitt liv rulla på utanför typ? Okay. För, för det var liksom första gången jag här. Oh shit, okej okay, uh, Just det, jag sitter här och spelar ja. Jag är, ja, okej okay. Så att, äh, Skitbra, jag hoppas verkligen att jag ska hinna Spela någonting med till och kanske se om jag inte hinner klara ut det dessutom mm. Fantastiskt roliga och bra pussel Sjukt svåra ibland dock ja, Alltså verkligen Väldigt svåra <laughs> Ja visst, alltså verkligen helt Fruktansvärda och det roligaste av allt måste jag ändå säga att de pusslen jag har fastnat på Alltså riktigt, riktigt fastnat, man har provat den alltså 20-30 gånger eh, Har man, jag har tyvärr, eller vad ska jag säga, jag har tju, tjuvat lite Jag har kollat upp några av dem, jag tror det är tre eller fyra stycken pussel Det som jag tycker är kul är att det är fan inte mycket Det är typ ett hopp eller en grej man har bommat man, så här, man kollar på en liten genomspelning just den just det pusslet liksom så bara Men vänta nu, vad fan? Ska jag hoppa dit först innan jag gör det här? Ja, och då funkar det här plötsligt. Det är liksom det är inte så här, okej, okay, jag har boomat hela grejen utom man har ändå försökt på rätt spår men det har varit någon liten liten liten grej man har missat liksom bara. Det är inte så att man har varit helt ute och cykla. Och det är nog det är nog det jag har gjort sen sist. Jag har spelat lite Watch Dogs 2. Men det är jätte, jätte lite. Jag har 12, tim 12 timmar spelat. Jag tror att jag pratade, pratade med er allihopa efter att jag hade spelat 11 timmar eller någonting sånt där. Så jag kanske har slängt in en timme eller en och en, och en halv timme till sen mm. dess. Så det, det, det är inte mycket mer att säga. Det, det har bara inte funnits tid över till det. Nej Sen hade du lite filmer också. Ja, några. visst. Jag har ju, så Du vet inte om jag sa det sist heller, men jag har ju kollat på Star Wars. <laughs> jag har kollat på, nu har vi faktiskt tittat på, vad blir det, 4 till sex? Mm. Ja, 4 till sex blir det. Ja, de, de första. Oh, de, de, de har jag och Samo satt sig ner och kollat på. Och vi, vi tyckte de var mycket bättre än vad vi trodde, ska jag säga. <laughs> det faktiskt. Var... Eller alltså, eller mycket och mycket. Alltså, de var bättre än vad man kan tänka sig jag har liksom Och det är roligaste av allt är att jag har, jag har aldrig sett de här filmerna. Däremot så älskar jag äh, Family Guys-parodier äh, på dem. Ja. Alltså jag tycker de är sjukt bra. Men jävla så mycket ännu roligare. Äh, alltså om ens möjligt. Hur mycket roligare har de varit nu när man faktiskt fattar alla alla liksom, alla, ja, alla kopplingar. kopplingar. Ja, så det har varit det genast äh, ännu roligare. Så nu måste man liksom sätta sig och kolla igenom de filmerna en gång till. Eller de avsnitten en gång till. Sen var jag tvungen att slå mig ner och kika på Djungelboken. Den här nya som Disney har släppt. Ja. Jag vet inte om det finns något speciellt undertitel alls på den. Nej, den heter väl bara Djungelbok, tror jag. Ja. Samma där bättre än vad jag trodde. Faktiskt, ja. För jag har bara kommit ungefär en halvtimme in i den filmen, sen stängde jag av. Åh, varför då? Nej, jag jag blev jätteutråkad. Jag har sett typ till, vad heter han, tigen. Ja, ja. Han dödar typ... Eh, oh! Spoiler, eh, vargen eller något <laughs> Oh, boom! Bara sådär rakt upp och ner. Ja. Det, ja, är nej, men... det, är en, det är ett djur. <laughs> det är där och jag kommer, jag tror det är typ en halvtimme in eller något. Ja, det stämmer och Det är nog halvtimme eller 40 minuter eller något sånt där in. Alltså jag kan, jag kan men förstå... det bättre eller? För jag blev jättetråkad. Alltså, som djungelbok, så, så tycker jag helt ärligt. Det hade inte behövt sen till. Det är så pass. För att, alltså, den, det är en. Det är och har alltid varit en barnfilm, så i alla fall för min del. Mm. Det vet inte. Det kan, de som har läst. Det kommer väl från en bok egentligen från början, eller någonting sånt där, va? Ja. Ja. De som har läst boken först av allt och aldrig sett. Eh, Klassiska barnfilmsdjungelboken De kanske säger någonting helt annat Men jag som såg den filmen som det första Tycker att det behövdes inte mer än så Det var, en, det var en, en bra story Som liksom var rolig och fin så Det här är väl en kul Ett kul alternativ på det hela Men jag tror inte Alltså Jag tycker inte alls Den är inte alls i närheten av lika bra som Som den gamla hedliga tecknade filmen Om man säger så det är ingenting som fastnar på det sättet, mm. utan det är bara en annan actionfilm, typ, med djur. Mm, Okej. Okay. Det, det blir lite så. Det, Baloo kan vara lite kul här och var, men som sagt, det är ingenting som är är liksom det är ingenting som gör något permanent liksom, minne i, i huvudet på en, liksom. Okay. Nej, för jag har ju inte ens kommit till Baloo, det är så. Alltså det, det dock skulle jag dock rekommendera. Titta om du ska titta på den eller på någonting utav det så titta på just den biten när ja. han träffar Baloo för det är faktiskt rätt kul. Ja, men det är Bill Murray och det är han jag, det var han för jag ville se filmen för mig sen bara. Vad han tycker jag aldrig om. <laughs> ja, nej den är den är ja. Det är en film man kan titta på, men jag, mm. jag säger ju inte så här att jag säger snarare så här Finns det andra filmer Kan man ju titta på dem istället okay. ja, om man Jag har ju Blu-ray-filmer där hemma Så jag man kanske Ta och titta på dem Ja Ja nej, men det, Alltså Kolla in den Det tycker jag För det, det, det kan det vara värt Att titta på så Men Står ni och väljer så här Då tycker jag nog att Titta på någonting annat För det finns okay. garanterat bättre där ute eh, Sen eh, Har jag Äntligen Tittat på Ant-Man Jag har du inte sett det tidigare? Nej jag har inte gjort det nej, nej. Och är ett sjukt stort fan. <laughs> jag, jag gillar, jag gillar den här jävla myretypen alltså. Det här är ju... Jag kan nästan förstå det för det är väldigt mycket humor. Ja, som fan! Och det är riktigt jävla bra faktiskt. Ja, jag vet inte. Vad, vad, har du, du har sett den, antar jag? Ja. Vad, vad, är din, jag. vad, är, vad tycker du om den? Eh. Uh... Den gör ju humordelen helt rätt. Ja, fighting-scenen och sånt tyckte jag var lite bara na. De, det var okej okay gjort, men det var inget speciellt. Nej, det, det tyckte de gjorde mycket bättre sen i Captain America Civil ja. War. Då tyckte jag att de gjorde fighting scener med Ant-Man och sånt mycket mer intressanta. Mm, mm, mm. Men det var ju bra mycket mer humor och sånt som de satt eh, riktigt bra i ant Antman-filmen. Ja, visst. Jag tyckte de var sjukt rolig, alltså verkligen. Speciellt eh, när han liksom. <laughs> när han inser, när han har snort... ja, det är Hur gammal är den här filmen, den är, inte... den är ett par år gammal, va. Eh, när kom den då? Den måste ha kommit i fem, två år sedan kanske? Ja, ah, samma. När han faktiskt får tag på den här dräkten. Ja. Uh. Ja, det, det är ju fan det roligaste som finns. När han sen av någon anledning ska springa och lämna tillbaka den. Ja. Uh. När, när han provar och förstår vad det är, eller inte förstår vad det är, men när han förstår vad dräkten gör. Mm. Så, ja, ah, nej. Sjukt rolig. Sjukt bra. R Precis som du säger, och Bra humor i det hela. Samtidigt som jag tycker inte att det var... Uh, fightingen i sig Går jag med på att var inte jättebra Så Däremot så gillade jag slutfighten Lite, Tyckte jag ändå var helt okej okay. mm. uh, Det ja När han slåss mot sin RK-fiende där Eller vad man ska kalla det för Utan att avslöja ja, allt för mycket Så tyck, den tycker jag var helt okej okay. uh, Däremot så gillade jag Jag gillade verkligen hur de gjorde Alltså oh, Alla filmningar med, med myrorna Och sånt Tyckte jag var ascoolt, ja, när de springer runt och gör saker åt honom och han liksom så använder sig som, av dem som, jävla, som hästar och grejer, det tyckte, äh, det tyckte jag var skitbra. Så att det är en film ni måste se, om alltså, ni inte har sett ja. den tidigare. Änta nu. <här, här, här, här. Ja, det är ju asbra, det är ju verkligen skitkul. <här>, nej det är... Nej, men... Alltså det, hade det inte varit Paul Rudd så hade ju ja. filmen inte varit bra det är liksom, Nej, det... jag, jag kan ju inte se någon annan göra den Nej. rollen och göra det så här bra Så de har ju gjort helt rätt casting måste Exakt, exakt. Ja, där nailade de ju riktigt, riktigt, riktigt bra skulle jag säga och det, och, och det, Han är ju nästan hela filmen, det tror ja, jag, absolut. absolut Skulle man ta bort honom då skulle jag inte alls sitta här och tycka att det här är så bra mm. Det ska bli intressant att se vad de gör med Ant-Man 2 Ja, verkligen. Kiosen. Jag ser, ser fram emot det som fasigen efter det här. Absolut. Mm. Eh, sen eh, satt jag här i helgen och hade tråkigt, eller jag och sambon satt där och hade tråkigt, och hon sa: Ta fram en film. Så jag gick in på. Eh, vi har såhär, via Satt eh, Play, eller vad heter det? Vi har via satt hemsida. Play. Ja. Och <laughs> där har de en film som heter Pixels. När man väljer en film, man kan hoppa över till <laughs> någonting annat. <laughs> Alltså, vilken jävla tågkrasch <laughs> Satan Alltså, ja. alltså det, här är, det här är nog ett av de Om jag ska säga det här, Det här är nog ett av det sämre Filmerna någonsin på något vis Ja, alltså den har, Man såg det bara, det spel och allting Adam Sandler äh. Ja, men Peter Dinklage Ja, men ja, ja bra Peter Dinklage Och sen så tänkte jag också så här, okej okay. Först då tänkte jag inte ens när jag slog på den att det är Adam Sandler faktiskt Det kom jag på ja. först när, när filmen startade Och redan då fick jag någon sur smak i munnen Trots att jag ändå, alltså många filmer som jag tycker om Är ju trots allt och konstigt nog Adam Sandler filmer Ja, Alla jag älskar tidigare. de gamla Adam Sandler Ja, exakt de, de här kultklassikerna. Happy liksom. Gilmore och, ja, och Waterboy ja. och alla ja, de där. Exakt, jo men då var det bra. Men ja. nu på senare tid, det är så här, det är Nej, inte, det är inte bra längre alltså. Efter vad är det, 2010, där så har det bara gått ut. Chackler, du var väl typ sista filmen jag faktiskt tyckte om Ja, just det, den har de gjort också, ja. Och där är den ju faktiskt riktigt bra. Den är bra. Det ja. Måste... ja, ja, för att återgå till pixels här. Jo, men jag gjorde precis samma som dig där också, Nico. Så här, bara, ja, men äh, dinklet kör med här. Fan, det här kan ju bli riktigt kul, ju. Alltså, det kan ju undra vad han ska få spela för häftigt den här gången. Mm. För att han brukar, han har ju ändå, han har mycket skådespelare i sig på något vis. Ja, absolut. Han, är, han, han kan han göra mycket bra. grejer. Och så får man se honom i filmen, och så blir det bara så här. Vad i helvete har man gjort? Man, han, han har kunnat ha gjort så mycket annat med den skådespelaren. Och mm. så bara så här ja nej vi gör det här. Ja. Nej, man, bara, man måste ju liksom man tänker ju när man ser filmen vad har de för hållhaker på Peter tänker gör ah! att att han blir tvingad <laughs> till att göra den här rollen? <laughs> ja verkligen, det är, alltså ja man tänker verkligen såhär, det här är och alltså den generella humoren och då alltså, nivån på allting i hela filmen är verkligen så här att hur i helvete har han ens lyckats Få den här filmen Gjord överhuvudtaget <laughs> ja. Det är så. ja Okej, okay. men visst Är det, ej äh, <gör> Som sagt, en riktig tågkrasch uh, Ja <gör> och jag, och, jag tänker inte ens Fortsätta prata om den för att det, Titta inte på den bara För att Den behöver inte tittas på Nej, Jag tror jag, när jag höll på att göra Youtube-videos Förut tog jag upp den här filmen Ja och det var likadant. Alltså, jag tog upp så här videoklipp och sånt och bara... Alltså jag kan inte förklara den här liksom äh. scenen. Det är så dåligt. Nej, <laughs> <laughs> ja, det är inte bra. Så, så enkelt är det. Nej, och det var faktiskt den sista filmen jag tänkte ta upp så här. Då så. Då hoppar vi in på mig, då får jag. Ja! Eh, och jag tänkte bara nämna några grejer som jag inte ville prata allt för mycket om, utan bara nämna... Spelat lite med Final Fantasy 15 dock lagt det åt sidan just nu. För jag tröttnar ganska hårt på det just nu. Ja, så. Vad är, det är du tröttna på då? Sidouppdragen, alla är exakt ah. likadana Åh oh, Ja, Och main och det var ju det jag spelade så mycket. Jag har ju lagt det in. Eh, om det är 20 timmar ungefär nästan. Ja. Där är typ 17-18 av dem är sitt uppdrag. Oh, shit. Och alla sitt uppdrag har ju blivit exakt likadana. Och mainstorien är inte speciellt jätteintressant. Nej. Så jag har tänkt då att jag ska... Det är röd dag på fredag. Så jag tänkte försöka sätta mig ner och spela igenom det på fredag. Då, ja, så ja. att jag blir klar med main storyn i alla fall. Sen tror jag inte jag tar upp det igen. Nej, det nej, nej, är äh. Sen har jag spelat... Jag testat. att eh, tagit upp The Last Guardian. Ah, det. är just, just det. spelet... Men det var också stor besvikelse faktiskt. Okay. Kontrollerna känns inte bra, hoppa, klättra och sånt där. Och det är inget det är inget spännande och roligt spel. Nä, För nä. allt du gör är att du ska försöka ja, hitta små vägar att du och den här stora och eh, vad heter den nu då? Ye ye, inte Jericho. Ja, Trico eller vad den heter. Den ja. stora fågelhunden typ. Mm -hmm. man, ni, man, den och du ska ta er igenom ja, tempel-typ. Okej. Okay. Men det är så sjukt tråkigt och ointressant och allt ser exakt likadant ut att det, det känns liksom. Det är bara tråkigt för du gör samma saker om och om igen. Och du ska bara. I sista slutet nu, sist jag bara springer runt och leta efter ett hål i väggen. För det finns ingenting annat för mig att göra just nu. Nej, men jag tänker så här, alltså vad. Eh, vad fan var det? Jo. Vad går du ut på alltså. Nej, det är det. Du det? vaknar upp över den här eh, Trico. Okay. Och sen ska ni ta er ut ur templen. Jaha. Uh, uh -huh. Så det är det man gör. Man ska försöka hitta vägar så att du kommer fram och så att du får med den här Trico för att han måste hjälpa dig på vissa platåer. Okay. Och det, det är allt jag har gjort hittills. Uh -huh. Bara springer runt och letar i väggar efter hål och klättrat. Och klättre allt är ju liksom det känns kontrollen känns inte bra Så när jag hoppar Ibland blir det liksom ja, Jag vill hoppa rakt fram men kontrollen tycker att Jag står lite snett så då hoppar jag rakt åt vänster Istället oh, nej platå, jag, liksom, jag står på en plattå så att jag kan bara hoppa åt ett håll Men det är spelet Nej du ska titta ja, Ut i avgrunden och dö <laughs> Nej så det har varit en stor besvikelse Så jag har inte haft Kul med det alls just nu Jag har tänkt att testa lite mer För jag har inte spelat jättemycket Men det är bara inte intressant tyvärr Nej, nej Jag har spelat mera Skyrim Det har jag dock fastnat i igen Jaha <laughs> och, Så nu håller jag på att spela det, det som liksom bara den fastnat totalt Jag har riktigt kul med det Samma sak med Titanfall 2 tagit upp det och börjat spela Multiplayer-matcher igen, kul. Hur mm, mm. går det då? Ja, efter när man har rankat upp sig till level 50 som är högsta rankingen ja. så kan man välja att börja om. Men då Okej. är man G2, är Generation 2. Ja. Och så börjar man levela upp igen och så måste det bli av med typ alla vapen och du måste levla upp dem igen och sånt där. Ja. Så jag är inne på G2 nu. Men va vänta, varför skulle man vilja göra det? Ja. Jag börjar om. För då du kan få nya ja, utsmyckningar, nya så här, ah, okay. färger i kläden och sånt. Egentligen så är det bara en, en ny nivå, alltså. ja, ja. Äh, liksom, Ju mer G du är uppe, Ju bättre alltså, högre status har du. Liksom. Ja, precis, precis, Så är det ju du level 50, ja, men jag är G2, jag är fortfarande bättre än dig. Ja, ja, <laughs> liksom på det. Äh, så det är bara kul. Äh, Levla upp, men det är det. Man förlorar ju alla sina progress. Ja. Så jag måste ju, alla de här vapnena som jag var van med att köra och sånt där, det måste jag ju levela upp igen. Ja. Man kan, man, kan ju, man får ju in game money, så här, guld och sånt. Ja. Köper du grejer för dem, så de, då är det sparat. Men har du bara levlat upp grejerna, då försvinner det. Så okay. har jag köpt ett vapen för den här gulden, ja. då kommer jag alltid ha den kvar. Då behöver ja, jag inte okay. levela om den. Ja, så nu håller jag på att spara guld just för att köpa de viktigaste delarna på det som jag faktiskt använder så att jag behöver varje gång använda om det. Ja, ja, För det är som jag vill ha turrets till exempel och skjuta ner en som jag bara kan ställa ut. Mhm. Men ja. nu är jag för låglövlad men betalar jag 150 guld, då kommer jag alltid ha den, då behöver jag aldrig lämna oh, upp den igen. Ja, ja, ja, okej. Okay. Så det är lite sånt jag håller på med nu att latcha med. Ja, ja sen har jag spelat ett gratis FPS som heter Blacklight Retribution det finns på PS4, helt gratis skjutspel funkar helt okej, inte den bästa grafiken eller någonting men ja, det är ganska kul med det ändå och vill man spela ett FPS men inte vill lägga ut de här pengarna just nu så här full pris och sånt gå in och testa Blacklight, det är helt gratis och det är, spela online mot andra helt enkelt så det är ett bra, ett bra sätt att komma in i det det man ska vara beredd på är att jag, när jag testade det jag kom in var free for all. Så det var ju kaos. Så fort du kom upp någon, då får du liksom du eller den, någon ska dö. Oftast, liksom, när man kommer in i ett spel och du har aldrig testat det förut var beredd att dö mycket. Det var, det var kul i alla fall ja det är, det är väl det som är huvudsaken alla ja, Förhoppningsvis Men då har jag spelat ganska mycket FPS Jag vet inte hur det är med någon som aldrig har spelat tidigare Det kanske är skitsvårt spel, det vet ju inte jag men nej, nej, nej, visst, Jag visst. hade roligt med det i alla fall Ett spel som jag också skaffade Som jag inte hade roligt med Som är blandning av Tredjepersonsskjutare och första Förstapersonsskjutare Det är Umbrella Corps eh, Resident Evils egna FPS-spel Multiplayer Ja eh, det som är det är att man springer runt som i tredjepersonsskjutare men när du siktar då kommer du in i första persons vi så man hoppar däremellan och tyvärr så inte det inte gjort för man, det blir väldigt skarpt avbrytet så det är inte så här att det snyggt glider in i varandra utan det är där byter man och spelet är inte roligt Och vad de har gjort det dåligt jag har spelat typ vad är det två mot två matcher. Ja. Och allt man ska göra är döda varandra. Och det är jättesmå banor. Det är zombies överallt som så du måste typ ja, antagligen så jag tänkte man måste akta sig för zombiesarna. Jag har aldrig blivit attackerad av en zombie. Man, man springer förbi dem, öppnar en dörr, ja, och så står man där. Men kartan är så små så jag vet efter jag hade spelat två matcher visste jag exakt var de, alltså de andra spelarna var. Och då okay. var det sitter jag här då kommer, jag, då kommer vi vinna matchen för då har jag täckt av de här två vinklarna och de har inte en chans. Mm. Så det är jättetråkigt. Och så bara, och sen, ja, men man ska inte kunna göra det för att sen attackerar. Zombiesarna bryr sig inte. De är inte bra gjorda. <laughs> vad Det låter ju katastrof Ja, det är skitdåligt gjort Och så tänkte jag, men jag hoppar in och testar de här Singleplayer-uppdragen Det fanns några stycken Allt du ska göra det är att skjuta zombies och ta Deras blodprov Aha. Men zombies är ju så dåliga, så de står ju typ stilla Så jag kan gå, knapp, knapp, knapp ja, Färdigt, gå in på nästa ja. Istället för att du ska ha 15 så ska du nu ha 25 Jaha, knapp, knapp, färdigt Skitdraget Alltså, vad är det för någonting? Jag kan säga, jag... Det, släpp, det kostar typ 300 kronor ordinarie pris. Ja. Jag köpte det för 95 under rean 95 ja, okay. kronor är för mycket för det där spelet. Det är inte ett bra betyg. Alltså. 95 spel. Det, det ska fan vara bra och dåligt innan jag säger att det inte är värt 95 spänn Så ja. det kan man bara tänka på hur illa det här är. Alltså det är skitdåligt <laughs> När det finns andra så här. Ja, nu när vi har, det släpps så sjukt mycket spel och så kommer de med den här bysmakan. Det är inte bra. Uff. Ja. Uh, Diablo 3 Jag spelar. Jag uh. lyckades ju komma in i Diablo 1-portalen Ja, fan den. just det Jag fick no någonting på Messenger Med någon bild Och jag hittade Eller vad fan någonting Ja ett... uh, För jag hade ju fått hört Att man skulle ju Ta ner den här andra servern Och där skulle du Kunna hitta den Ja Men det var ju så sjukt tråkigt För jag hade ju inte mina karaktärer där Och jag orkade inte Hålla på att kopiera Och fixa över dem ja, Så ja. jag har i det Så jag hoppade in i min vanliga karaktär igen Ja och då hittar jag den, så man behöver inte gå in i den här speciella... Eh, du kan spela vilken som helst, det är bara random om du kommer in i portalen eller inte. Ah, oh, okej. Okay. Eh, och när jag väl kom in där så upptäckte jag att sökandet av portalen var mer spännande än att komma in i den där. <laughs> Det, det var inte så speciellt som jag hade hoppats. Ja, oh, uh, nej. Fan vad surt. Ja, och grafiken är ju liksom... Det är ju nedbant och det ska se lite halv gammalt ut. Allt det oh. gjorde var att jag fick ont i ögonen. Nej, nej. Det är uh, inte bra. Man fick se de här... Vissa av de här gamla bossarna. Typ butcher och sånt här från Diablo mm -hmm. Men game var att... Jag, hade ju, jag trodde att det skulle vara lite mer... Som det var i, i Diablo 3. Att när man kommer in i en boss, då blir det lite som en små video... Man får liksom märka att oh, men det här är en stor karaktär. Ja. Så var det inte i, när man mötte Butcher och de andra. Aha. Utan jag kom in i ett rum jag blev attackerad i någonting, jag dödade en och sen bara, aha det är ju Butcher jag har precis dödat <laughs> totalt antiklimax. Jag hade ingen aning om att jag precis dödat en Butcher. Man bara, ja, ja, det var han. <laughs> och så okay. ja, jag, jag klarade hela portalen på en sittning så det gick ju väldigt fort. Så det, Oj! Det var inget. Skulle inte det vara hela. Ettan? Ja, det trodde jag. Men nej, utan det är delar av hela spelet. Aha, okej. Okay. Så, så det var inte alls mycket. Jag tror jag, alltså, jag har suttit 4-5 timmar och spelat igenom det. Så det är ganska långt ändå. Men huh. då gick jag verkligen och kollade allt. Allt. Och ja. det var inte så speciellt. Det enda som var speciellt. Det var ju att jag ville träffa Butcher och dem. Men när jag väl träffade Butcher så visste jag inte att det var han för han var död. Så det var. Ja, det, det var inte sättigt. Nu sitter jag heller och väntar på att necromancer kommer så att man kan börja om och köra med honom istället. Ja, ja. Det var de jag tänkte nämna lite snabbt. Sen har jag spelat lite mer som jag tänkte gå lite djupare in på. Ja, förhöra hör eh, Batman The Telltale series episod 5, City of Light har ju släppts och jag Ooh. spelade igenom. Och det är ju sista episoden i första säsongen av Batman. Eh, riktigt bra episod. De senaste två, tre, ja, de senaste två avsnitten har faktiskt det riktigt bra. Och den här episoden, den är väldigt mörk. Okay. Det tar upp allt ifrån liksom barn, tortyr och What? liksom. Eh, så här, vä gammal vänskap som bryts och allt möjligt Den är väldigt tung på det sättet Och jag har aldrig varit med om något så pass i Batman-berättelse Men de gör det riktigt snyggt Och väldigt spännande Samma sak som alltid, det är ingen bra gameplay Det är samma som jag gjorde i första episoden Men storyn satte liksom att men jag måste få se vad som händer, köra vidare Ja. Och ja, i stora hela så kan jag säga Att Batman The TNT Series är ett Riktigt bra spel, om man ute Efter en story, och, för jag blev ja, Rent och så sagt chockad Över hur bra det ändå var Jag tror jag tänkte att jag vet allt om Batman och ditt och datum, men De har ändå tagit lite fria Tyglar att göra Sin egen story Och sina egna infallsvinkel Och allting, och, riktigt snyggt ja, ja. Eh, så det, och jag ser riktigt fram emot säsong två också För som jag berättade i förra Avsnittet var det var att jag hade ju hjälpt John, Mr. Joker <laughs> Ja just det oh. Men det är liksom Jag tänkte ju att nu kommer det att balla ut totalt Det händer inte i första säsongen Utan jag tror att det kommer att Hända i säsong två att han, han kommer med huvudets fokuset och det är ju i säsong två så mycket mer spännande om det kommer fokusera på Joken och han, hur han blir Joken, För just nu är han ju bara John. Han är ju ja. inte något speciell alls. Så det är, jag hoppas verkligen att de går den inriktningen. För det, alltså de, Joken behövdes inte i den här första säsongen. De lyckades bra ändå. Ja. Det var kul att få se honom så att de nu, nu har de presenterat honom. Nu kan de bygga på det. Ja, ja, precis. Men nej. Eh, rekommenderar att alla spelar till, till Batman och just eh, ja, för ser de här det är inget, inget tunga val du måste göra men det är tunga grejer som du måste uppleva om man säger så okay. just det här som jag sa med lite barn och sånt där det är ingenting man riktigt vill se Nej. men de tacklar det väldigt snyggt så att du bara shit det här är ångest liksom man måste, man måste ta sig igenom det på något vis. Liksom. Ja, precis. Ja, fy fan, så, det där, oh, uh. Så det rekommenderar jag, och just eftersom sånt har inte jag inte upplevt i med på det sättet, så var det riktigt häftigt att se. Ja. Eh, mer från The, uh, The Telltale series, så har ju The Walking Dead säsong 3 släppt A New Frontier. Mm -hmm. eh, och jag har spelat första episoden, Ties That Bind, part 1. Riktigt bra. Nu spelar du ju inte som Clementine, utan du spelar som en eh, helt ny kille. Ja, men eh, inte Clementine, eller vad sa du? Nej, du spelar inte som henne, utan du spelar som en annan kille. Ja. Och, eh, men, redan i första så möter man Clementine, och jag liksom, som jag har följt Clementine liksom hela, sedan hennes uppväxt. Ja, ja, Så var det här lite chock, för nu är hon ju tonåring, och... Eh, det märks att hon har levt ett ganska hårt liv, för han är som du spelar utöver. Ja. Han, han är väldigt godhjärtad. Okej. Okay. Han är liksom, han är familjeman först och främst, om man säger så. Ja, ja. Och sen får man möta Clementine som har gått sin egen väg, beskrivs det väldigt mycket. Javier spelar du som. Och han liksom, så man spelar som honom och han liksom tar familjen först och allting. Medan när man väl får möta Clementine som jag har varit med förut. Hon har liksom, i första säsongen får man, måste man ju liksom ta hand om henne, rädda henne, då mm -hmm. får ju vara ett litet barn. Sen andra säsongen, då spelar man ju som henne och får göra lite tuffa val. Tredje, då blir man lite så här. Oj, Clementine. Hon är en riktigt hardcore brud. Ja, ja. Men hon skrämmer mig lite också. Det är liksom Okej. på den nivån man har kommit istället. Ja. Så jag tycker det är väldigt intressant att man inte spelar som Clementine utan man får se det här från andras ögon. Hur hon, hur hon speglas i den här världen. För det är bra många som liksom ger dig varningens finger om den där Clementine för man kan inte riktigt lita på henne som det verkar. För hon liksom hon det är liksom, hon själv är första hand, liksom, hennes överlevnad är viktigare än din upp, liksom. Ja, oh, oh, oh. Och det är riktigt snyggt, eftersom lite så spelade jag gamla säsongen. Oh, Okej. Okay. Första säsongen, ja, då var det liksom, ta hand om henne som barn, då byggdes man ju upp att jo, men det är klart jag måste rädda den Andra säsongen, jo, men då spelar jag ju som mig själv, det är jag som ska överleva. Nu möter jag henne. Okej, okay, hon är helt inne i överlevnad. <laughs> Jag vill ändå ta hand om min familj före, men vänta, jag har ju så... Åh, oh, jag slits lite där och det är riktigt sant. Men sen såg jag att samtidigt som episod 1 släpptes, så släpptes episode 2. Ja. Såg jag idag, så jag har ju missat en episod. What? Så det är nästan någonting jag måste sätta mig ner och spe, spela direkt efter vi har spelat in det. Men vadå, har du missat en eller har du det, det har kommit en till som du inte har hunnit med, eller? Ja, precis. Det, det har kommit två... Ja, två släppte ja. samma dag Och jag visste inte om Aha, det. jag har ju en som man okay. ligger ja, ja, då är jag med Jag trodde du menade Att du hade liksom börjat på tvåan Och så liksom så här. Ja, nej ja. Jag spelade detta Och jag kan säga att The Walking Dead gör det igen Deras what the fuck moments Är <laughs> så mycket kraftigare Än något annat spel Alltså ja. Den här blodsmaken i mun Hat Ilska Blandas med Sorgsenhet och allt möjligt Ja, det finns Ingen, inget annat spel väcker sådana känslor som The Walking Dead till. <laughs> det Shit, låter bara alltså. helt galet skulle jag säga. Ja. Och just, har man spelat igenom alla säsonger, man tycker att man borde vara beredd på att men, jag vet vad som kommer hända, ändå när det väl händer, man bara hur kunde jag inte se det där komma? What the fuck? <laughs> ja, det är helt magiskt. Det är bra, bra äh, grejer alltså, helt enkelt. Det är, det är riktigt bra, jag ser redan första Eh, avsnittet gav mig Chef som sa att säsong tre kommer vara helt magiskt ja, om det fortsätter häftigt, som, som det häftigt. gjorde. Eh, sen köpte jag ju en liten julklapp till mig själv. Oh. Jag fick ju så tackar först, julklapp av dig. Eh, har ni inte sett på Instagram ah, så gå in och just, kolla. Jag fick ju en lätt, One Piece Batman. Hade jag hade nästan glömt bort dig själv. <laughs> Men jag måste kolla. Ha, ja. Har du en sån sedan innan? Nej, jag har en morgonrock i exakt samma stil Ah, okej okay. jag, jag fick för mig att du har en One Piece innan va? Ja, oh, någonsin Gammal webbhallen fast, fast, fast ingen Batman, eller hur? Nej, ingen Batman Nej, men skönt, jag har bara tänkt mest på att jag ville bara göra det klart så att jag inte <laughs> Du köpte något som du redan hade mest? Nej, det var underbart. För nu kunde jag ha Batman One Piece på och sen använda morgonrocken som en mantel. Åh, oh, jävlar. Ja jag, ja, jag såg. Det var den bilden du la upp på, på både Facebook och Instagram, va? Ja, precis. Ja, det... För när jag fick den så stod jag faktiskt när du kom och spelade Batman Arkham VR. För jag har ju köpt ett PlayStation VR till mig själv. Ja, ja. Och det var intressant. Om det är någonting, nu när jag har skaffat VR och kunnat sätta mig ner mer med det och mm. känna och klämma ordentligt på det. Eh, riktigt häftigt att ha eh, just de, att få se alla som testar det för första gången. Det är skithäftigt och jätteroligt att se. Mm. Det här är ingenting man kan spela längre tid eller liksom spela när man är trött. Nej. Arken VR tar jättemycket på krafterna, tro ja. mig. Det är ingenting jag kommer efter jobbet och kan spela utan jag måste ha en ledig helg för att jag ska orka spela det. Mm, mm, mm. För, ja, som sagt, Jag spelade Batman Arkham VR en och en halv timme ungefär tog det att klara spelet. Okay. Jättehäftig upplevelse men jag var helt slut när det var färdigt. Ja, ja. Samma sak andra spelet, jag har en hel del spel men jag tänkte dra ner tiden lite så jag tar de två bästa spelarna jag tycker hittills. Ja, ja. Och det är först bet med Orken Weaver och sen Dan Rush of Blood som vi spelade på Stockholmmässan ja, ja, Och just Rush of Blood kan inte spela mer än två tre baner. Sen var jag tvungen att ta av för jag blev helt snurrig. Men, men nyfiken, ni vänta nu. Mm. Rush of Blood det är eh... skjutspelarna och du är eh, Exakt skjutspel precis på tåggrälsen där. Ja, precis. Ja. Eh, eh, finns det fler baner eller kör man samma om och om? Det är åtta banor tror jag. Oh, jävlar det finns alltså olika alltså. Ja, och de speglar uh -huh. olika på olika skräckscenarium Okej, okay, okej. Okay, ja. Det kan vara clowner, det kan vara spöken, det kan vara zombies, det kan vara spindlar och lite sånt där, olika. Ja, ja. Eh, och det är riktigt bra banor ändå. Eh, det är så här, ja, häftigt första gången, det är någonting jag alltid sätter folk. Vill du spela en häftig upplevelse, sätter vi an till Dawn Rush of Blood. Oh, det, det, det, är faktiskt, ja, det var faktiskt riktigt jävla kul, cool, faktiskt. Mm, det är riktigt bra. Först sätter jag alla vid, vad heter det då? VR Worlds heter det. Då finns det ett där man sänks ner i en hajbur, kan man säga. Ja. Eller, du sänks ner en bur i sjön och så kommer det hajmötet. Det brukar jag börja med. För då börjar jag lite lätt med fiskar och sånt. Folk kan kolla det runt. Och sen blir det här jag känner lite skräckupplevelse med haj. Mm, mm. Eh, vissa är det lite för mycket för. Jag hade min syster och min bror här. Eh, min bror sliter av sig headsetet och håller på nästa kasta iväg när jag tar i, i luften. Det är ändå 5000 spänd. Jag vill inte att det ska slå i marken. Åh oh, äh, jag, jag, jag ser det framför mig också. Jävlar vad ja, roligt har! Och han är ju han har en väldigt feminin röst när han skriker och jag var rädd att varenda granne skulle stå banka på dörren alltså. han var helt hysterisk. <laughs> måste, fråga, tänkte, måste, ja. måste fråga, måste fråga det fanns ju både och nu när vi var på på GameX. Ja. Kan ser du? På tvn vad som han ser i spelet Ja, absolut Jag ja. Har jag på tvn då ser man exakt vad han ser så jag Ja, precis För det är väl ändå en sån grej som kan vara Kul och bra att veta ändå om, jo, man har, om man ska vara flera stycken Så att säga Det går faktiskt att hänga med vad som händer Jo, precis För sen när brorsan gjorde det där Han sa ja. bara typ se hajen Och så kastade av sig bilderna <laughs> Så syrran hade ju och kollat och såg när det hände Ja och sen får hon göra... Jag, jag slå på exakt samma grej till henne. Så hon ja. var ju beredd när hajen kom. Men sen började hajen bita i buren och sånt. Vi var tvungna att hålla i stolen för att hon började klättra längs stolsryggen. Ja, för, för att hon inte skulle falla ner i backen och slå sig. Så fick vi tre stycken sitta och hålla i stolen och trycka ner henne. För att hon inte skulle hålla på att klättra. Alltså det är fantastiskt jävla bra. Ja, jag har inte sett någon upplever... Alltså de två jag har aldrig sett någon uppleva VR på det sättet <laughs> oh, äh, äh, men det är väldigt häftigt som sagt, jättebra spel Batman Arkham VR är det bästa hittills ja, ja. det enda som är synd det, det är inga rörelser du kan inte gå utan det är allting speglas från en stilla punkt sen okay. vill du flytta dig i rummet så flyttas hela kameran så att du har en ny stilla punkt så ah. att den klipper, hoppar där och så börjar du nytt där så det är så här, fria rörelser Det är lite synd, det hade faktiskt varit riktigt kul Men det var ändå ett bra spel Riktigt bra upplevelse ja. uh, Rush of blood, sätta sig ner Skjuta, med PlayStation to move Allting riktigt bra uh, Även det, hade en kusin över Eftersom vi kunde se Vad han såg på tvn, så morsan kunde inte låta bli Så hon trycker in sina fingrar, hans reben När det skadde Och hans svor Rakt ut utav är helt hysterisk. Det var <laughs> riktigt kul att se. <laughs> ah, ah. men det var lite han blev lite svettig. Men värst var farsan. Han skulle testa det som du tyvärr inte har spelat vilket var det, det här då? Bilspelet, Ja, det, ah, det vet du, det, mafia grejen eller? Nej, det här bilsp rena bilspelet. Jaha, okej, okay, okej. Okay, ja, ah. nu kommer jag inte att ihåg vad det heter bara för det Int, äh... inte jag heller bara för att du ser men jag vet vilket du menar åtminstone mm. uh, det är i alla fall Drive Club, eller vad heter det? Någonting. Ja, men det är någonting, Det ordet oh, väldigt likt åtminstone. Eh, för han satt. Jag ju, min ratt är ju här hos dig, så jag satt ja. hade ju bara kontrollen. Men för att han satt sig med det. Han satt och. han dröp av, så jag var tvungen ända Enda gången jag har varit tvungen att torka av, headsetet att säga, Han satt och körde. Och sen vred huvudet, men han, han sa det Alltså det här är så verkligt, jag blir åksjuk För att det går för fort och svängt av kurvorna ja, Jävlar vad häftigt, jag måste komma med, med Ratt och dalen och komma hem till dig och kika För det här är ju det jag har sagt ja. Hela tiden Att är det någonting jag ska ha VR till Eller som jag kan tänka mig VR till mm. Är ju just bilspel Jo, det är riktigt häftigt Jag tycker nästan bäst med VR Just nu är eh, Flygsimulatorer Ja Eh, vad det? Call of Duty har släppt ett eget okay. gratis där man får göra ett uppdrag. Aha. Och det är nästan det häftigaste hittills. Eh, det är lite så här när man börjar flyga upp och ner och sånt att man blir lite woo! Det börjar få lite svindel men det är ändå häftigt och riktigt kul Men det är också så här. Ett uppdrag som bara dryper och svett och är helt färdigt. Ja, men det kan jag tänka mig. Fy fan, det, det låter riktigt roligt. Jag måste ja. komma hem och, och komma hem till det och prova snart. Ja Absolut. För mig just nu så är det tyvärr att. Det är för lite, som vi har sagt Stora spel ja. Det är mycket demo och sånt Men just nu känner jag att jag är färdig med VR Tills det har kommit någonting ordentligt mm. Nu står VRet ganska stilla Och det är för mer att ja, Visa polare, visa sådana som aldrig har testat Det här är liksom framtiden ja. men Det är ingenting jag sätter mig ner och spelar själv just nu Nej, nej, nej nej Och sist jag tänkte ta upp är I förrgår när vi spelade in det här Alltså första januari så släpptes American Horror Story Hotel På Netflix Det är ah, väl okay. säsong 5 tror jag Ja ah. Och det här är den bästa säsongen Sedan säsong 1 Och inte bra, den är jätte jätte bra Okej okay. jag, jag har suttit i vad är Det är 12 avsnitt tror jag Jag har kollat på två dagar ungefär Jag tror jag åtta avsnitt har jag kollat Åh oh, jävlar Och de är ungefär 45 minuter långa alltså. Uff, Det är så bra jag har suttit och streckkolat det där, och det är riktigt, riktigt bra. Jag har varit lite småbesviken på de tidigare säsongerna, men nu är det riktigt bra igen. Riktigt, riktigt bra. Och jag ser fram emot det har börjat bli, hända riktigt spännande grejer. och det ska bli intressant att se hur hela säsongen avslutas. Gillar man skräck, kollar in American Horror Story Hotel. Mm -hmm. Riktigt fint. Och det är nyaste säsongen, eller? Det är den nyaste här i Sverige i alla fall ja, Så jag ja. vet inte om du har släppt någon i USA Ja nej men, men jag, det... jag tänkte om det, det är den nyaste som har dykt upp här i alla fall Ja absolut, precis mm. Ja då fan, måste jag kika för Ja samma här, jag och Sambon var ju som Klistrade på de första tre tror jag Tyckte ja. det var riktigt, riktigt, riktigt bra Ja senast ja. var väl säsong fyra med Cirkus och Missus Ja precis, och... där, det är där, det tapp blabbra. där tappade vi den Så att nu ja. låter det skitintressant att se om det har kommit en ny som som, ja. som är så bra som du säger då, då kommer man ju säkert att fastna och vilja titta klart på den också Alltså hoppa över fyran Jag kollade igenom hela dem. Alltså har man sett första avsnitten Så har du sett hela säsongen ja. För det är samma saker om och om igen ja. Hoppa in i hotell istället Och du kommer fastna på en gång Då ska jag fan in och titta på det Nice och det är väl det jag tänkte att vi ska nöda nu Vi har ju bara spelat in i en timme <laughs> och, det är, och det är vad vi har gjort än så länge Bara ja. sen sist så att, Och då har, jag, då har vi inte nämnt allting så Nej, det, det kommer mer någon annan gång ja, ja visst, och då har vi inte gått särskilt djupt På, på jättemånga grejer heller så att, <laughs> Nej, precis Som vi, vi kanske kommer att göra sen i alla fall Precis, uh, vi hoppar in i nyheter Absolut Det här är spelen till PS Plus i januari Till PS4 är det Day of the Tentacle Remastered Kommer också till PS Vita Och This War on Mind The Little Ones Till PS3 är det Blaze Rush Och The Swindle Båda de här kommer också till Eller i alla fall The Swindle kommer till PS4 Och PS Vita Och till PS Vita är det Ascend 2 och Titan Souls och Titan Souls kom också till PS4. Mm, mm, mm. Jag har inte spelat någon av dem. Jag har hört Day of The Tentacle Remastered. Det är ett Tentacular-gammal kultspel. Men det är jag aldrig någonting jag har spelat. Så man kanske får kolla in det då. Ja, ja, precis, precis. Och vi har ja. även spelen till Games with Gold för januari. Och som vanligt går alla Xbox 360-spel att spela på Xbox One. Till Xbox mm. One är det World of Van Helsing, Death Trap och Killer Instinct Säsong 2 Ultra Edition. Till Xbox 360 är det The Cave och Rayman Origins. Rayman Origins kan jag i alla fall väldigt rekommendera. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, ja. Nintendo har bekräftat de första siffrorna för Super Mario Run till iOS. Under de första fyra dagarna laddades det hem 40 miljoner gånger. What? Inget Ingen spel har laddats hem lika många gånger på så kort tid via App Store. Vi får dock inte veta hur många av de här som laddas hem som är köpta för det finns även en gratis demo. Aha! Ah, ja, ja, ja, ja. Uh, och precis, det finns en gratis demo med de tre första banorna. Och sen kan man köpa Super Mario Run för 109 kronor. Vänta nu, det var det här vi sa. var egentligen ett spel där Super Mario springer och du ska hoppa? Han springer automatiskt och du klickar på skärmen för att han ska hoppa. Oh, damn, där börjar det låta dyrt för 109 spänn alltså. Mm, det är ju Men, det jag har ha. känt hela tiden att mm, nej, det här är inte det Mario-spel man vill ha. Jag tänkte ta hem det och testa det men jag har inte gjort det än. I alla fall att testa gratis variationen, men 40 miljoner gånger ja då finns det nog någon annan där ute som kan säga om det är bra eller inte. Ja. <laughs> och sista nyheten jag har är att i början av oktober bekräftade Ubisoft och Michael Ankel. Eh, att de har börjat arbeta med ett nytt Beyond Good and Evil. Vi har tidigare hört rykten om att Nintendo ska vara inblandade på något sätt och nu kommer nya uppgifter. Enligt den här informationen ska Beyond God of Evil 2 vara tidsexklusivt på Switch i 12 månader innan det kommer till PS4, Xbox One och PC. Vidare säger spelet kommer en fysisk och digital utgåva till Switch men enbart via digital distribution till de andra formaten. Och som ni kommer ihåg det Nintendo kommer att visa upp Switch den 13 januari klockan 0500 I en live-sändning Så vi får se om det nämns Någonting mer där helt enkelt fan, Det får man inte missa när de säger sådana där saker För fan 12 månader Först till den låter ju Jävligt smidigt ja. Eller smidigt, det låter ju jävligt nice För dem, man ja, undrar ju nästan vad de har För hållhake Ja, om det är att den är så nerbantad till Switch att de måste ha 12 månader att uppgradera spelet. <skratt> <Jag vill skratt> ja, inte det, det där mycket, var men... lågt. Fan, jävla vad lågt det där var, <skratt> Men jag, jag förstår dock din tanke att, <skratt> att man kanske liksom så liksom bara tagit bort en stor chunk i mitten liksom av spelet. <skratt> ja, absolut. Så här, ja, men ni får början, ni får slutet men ingenting däremellan. <skratt> så kan vi liksom jobba på, kan vi jobba på och göra allting i mitten klart till Tills vi släpper på de stora mm. Nej, elakt jag, jag vill se vad Switchen kan göra Fan, jag, jag är blir mer och mer taggad På hela den här Hela den här, vad heter det Handhållna biten för Switchen mm. jag, jag tycker det låter mer och mer Lockande För just min del, jag som älskar Eller, eller som faktiskt Som faktiskt kan göra mitt spelande Handhållet mm. Så, så föredrar, det är ju den typen Av spel jag föredrar nu för att det har jag tid att göra. Jag skulle skitgärna sitta och spela PC-spel tills fingrarna blödde om det var så. Men jag har fan inte tid till att liksom sätta mig ner och ta tag i de stora spelen som finns till som jag har till PC. Utan det jag har tid med är, är handhållet. Så därför tycker jag att det ska bli jävligt intressant att se just hur, hur switchen blir i mottagen med just Spelbiten, mm. det ska bli kul att se vad det kan komma för spel till den Absolut Och eh, den 13 januari är ju 20 dag knut Det är väl en röd dag, är det? visst är det det? Eh, det? Visst, är det väl det va? Så var inte orolig att ni missar För det är en röd dag så klockan 5 på morgon Det är bara ställa och klockan gå på kolla Klockan 5 på morgon är de inte kloka i huvudet Det är, en... ja, det är väl japans så. tid så Ja det jo är men... där, så ja. <laughs> det, är det är en fredag i alla fall Det är nästa fredag för den som vill veta Ja och det är en röd dag, så det är bara upp och titta. Bo, det borde vara det, vad är det inte det? Jo jag tittar på telefonen och det är ju rött där och det är rött där, jo det ska Ja men då röda. så, härligt, hur, hur, hur jobbar du då då Nico? Nej jag tänker inte jobba, jag skulle vara ledig Ja nej men okej, okay. ja, för, <laughs> för då kanske vi ska kolla på den Det tycker jag vi ska göra Tänker om vi ändå ska upp så kan man alltid skypa, det var mest det Ja Jo. Vi kanske tar, vi kanske släpper ett specialavsnitt med tankar och funderingar. Ja, så kan, ja, ja, ja, nej, men, ja. Vi, ja, det ska bli intressant att se i alla fall vad som vad som, som kommer skall. Mm. Det ska bli riktigt kul att se. Och som sagt, vi nämnde ju förra året <här> att vi ska göra lite annorlunda här nu i framtida avsnitt. Vi vill ju ha lite mera diskussionsavsnitt. Vi ska prata mer för vi älskar våra röster. Nej, det är det vi, vi absolut inte gör, det är kul. älskar våra tankar och funderingar. Och vi <laughs> anser ju själva att vi är de smartaste och bästa personerna på denna jord. Oh, jävlar, och allt vi... sånt här vill oh. ju vi föra vidare till er som kanske inte oh. är lika. <laughs> Nej. Oh, är en Helt enkelt, vi ska grop. börja diskutera mer. Och vi kommer ha ett varsitt ämne- diskussionsfråga, fråga helt enkelt varje avsnitt men vi vill gärna ha från er också ja. skicka gärna in en himla massa, det kan vara allt mellan himmel och jord vilken är den sexigaste mest karaktären vilket är det bästa vapnet i Harry Potter, inte vet jag. Det kan vara vad som helst. Vapen det kan... i Harry Potter? <laughs> ja, det, ja, det är du som kallar Harry Potter, inte jag. <laughs> det, var en, okay, ja, men det var en bra grej. Ja. Eh, som sagt, vad som helst. Mellan himmel och jord. Ju mer frågor vi får, desto mer kan vi diskutera, helt enkelt. Ja, precis. precis. Eh, för det är det vi vill göra, och jag hoppas att ni kommer tycka det här är intressant att lyssna på oss. Och är det någonting vi tar upp i ett avsnitt... Skriv in det i kommentatorsfältet För vi läser jättegärna upp det i nästa avsnitt Ja men Var, precis Det hur, vad ni kanske blir så tänkte. att har ni någonting intressant att säga Om just det vi pratade om förra veckan ta, Skriv det För då tar vi ju självklart upp det Eller åtminstone, åtminstone nämner det Eller kommenterar det åtminstone i, I avsnittet därefter Ja precis, för ni kanske håller med oss fullständigt Men ni kan ju också tycka helt annorlunda Och det vill ju vi gärna få höra från er Ja exakt exakt. Mm. Och ja, jag tänkte ta min fråga först Ja Min fråga Den kommer från att Jag började tänka förra året När vi gjorde det här årets spel Årets film och grejer mm -hmm. Så kände jag ändå att Jag var väldigt Ljummen mot 2016 ja. Och då är min fråga Var 2016 ett bra Nördår? Eh, hur tänker du om det? Tyckte du att det var ett bra nördår? Alltså, för mig personligen så har det varit helt okej. Okay. Ja. Men jag skulle ju inte säga att det är... Jag sitter här och försöker fundera på vad som, vad, vad som jag faktiskt har nördat som kom nytt förra mm. året. Nej, och... för min del, jag tycker ju att det kom mycket. Mycket nördfilmer, ja. mycket nördspel. Men det är liksom... Kvantitet och kvalitet är inte samma sak. Nej, nej, men precis. Även Så kan det absolut vara. För absolut. det kom jättemycket. Men det var inte mycket som höll måttet ordentligt, tycker jag. Personligen. Ja. Mycket som var lågmält. Även under det som jag tog upp i liksom årets bästa film. Ja. Hade det varit något annat år, då hade de säkert inte ens kommit upp. Nej. Deadpool och Ghostbusters, absolut. Mm. Star Wars har jag inte hunnit sett än. Men de andra liksom X-Men och Captain America Och de där Turtles Det var väldigt lågmält om du frågar mig äh, mm. Tycker jag mm. För det är liksom, visst det kom mycket grejer, Men det var inte jättespännande Nej, nej Samma sak, spelen Det kom några riktigt bra spel Men Ingenting som verkligen tog mig Med storm Det är typ Titanfall 2 har hade jag ingen aning om att det skulle vara så roligt att spela. Det är inte det bästa. Jag sa det att Battlefield 1 är nog ett bättre spel. Vi uh -huh. har roligare med Titanfall 2. Uh -huh. Inside var nog den största chocken att jag älskade det så mycket som jag gjorde. Uh -huh. Och självklart Anshadet som var mitt årets spel, men det visste jag att jag skulle älska för det är Uncharted. Naughty Dog tar hand om sina liksom, uh -huh. spel, det vet man. För för att jag, så att jag känner att jag har... Alltså jag kan ju kommentera på det hur absolut för att just 2016 i sig, som sagt, jag, jag har inte spelat jättemycket av de nya spelen som är... vet inte, Det tog vi upp sist vad som nyårslöften, att det ska ju bli årets uppdrag är ju att spela mycket mer än nytt för min del. Mm. Förra året så var det ju väldigt mycket gammalt. Kan väl reflektera lite på att det nya som faktiskt kom inte... Hög tag i mig på det viset att jag faktiskt faktiskt satte mig ner och spelade det. Ja. Också. Om man säger så för att. Det, jag har ju spelat ganska mycket under året som var. Men väldigt få av spelarna jag har spelat som är spritt nya som kom i förra året, så att säga. Så att jag, jag skulle nog. Jag skulle nog hålla med om att det kanske. Det kanske var liksom så här. Ja. Just för att det kommer mycket grejer, men. Hur, hur, ingenting av det som verkligen Verkligen hög tag igen på det viset Visst, viss, vissa grejer Absolut, eller vissa grejer Ja, men inte i någon jättemängd Och någon jätteutsträckning Nej, precis och det jag, Några av det jag spelade roligast förra året Det var South Park Stick of Truth Och eh, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ja, Som ja. kom liksom som äldre spel det är bara mm. att jag inte hade spelat dem så det var liksom jo men jag har spelat riktigt bra spel men det, de kom inte förra året. nej nej men precis det är det, så my, det jag menar också mm. så att... nej så för mig var liksom jag måste säga nu när jag liksom har gått och tänkt på det här och sånt jag tycker ändå att 2016 var ganska lågmält mm, mm, visst mm. det var ett bra nördår men det har ju varit bra om vi har bättre år om jag säger så Ja, jo men så, absolut, visst är det så. Men om man säger så här, vad, vad vad ser du fram emot att förhoppningsvis 2017 gör bättre då? jag vill ha mera exklusiva spel. Okej. Okay, ja. Mera jag vill att Microsoft ska komma ut med någonting som bara finns där. Någonting mm, som mm. visar att de faktiskt vill vara med och fightas för hela alltså Scorpio och alla de här liksom, konsolerna, det bryr jag mig inte ett smack om. Nej. Microsoft har inget spel ordentligt som jag faktiskt vill se. Nej. Så jag vill, ha mera, jag vill ha mera exklusiva spel. Eh, självklart, jag vill ha liksom Destiny 2. Det är liksom det stora spelet jag absolut vill ha. Och det ryktas mm -hmm. att det ska komma i år. Så det hoppas jag. Men så även liksom Playstation, Nintendo, och Xbox. De exklusiva spelen som bara finns där... Det är vad jag vill se. För, och nya spel. Inte liksom Halo 6 Gears of War 5 utan nya, helt nya liksom franchise. Ja, ja. Som tar in mig på en helt, någonting helt nytt och leker runt. Det är vad jag faktiskt verkligen vill ha. Och det är det jag hoppas att 2017 ger. Mm, mm, mm. Filmfronten tror jag att Känslan jag har är att det kommer att vara väldigt lågmält ja. Alltså det kommer vara som förra året Det kommer komma jättemycket men det är ingenting som Är jättehäftigt Det är typ ja, som sagt Det enda som jag tror kommer att vara riktigt Det är Logan ja. Det är den filmen som jag tror kan Bli chock chockerande bra mm, mm, mm. Men resten känns bara äh, Jag har sett det förut <laughs> ja, jag vet, men, men det är tidigt än Ja Man, man kan ju hoppas att ja, det blir det, ett riktigt det... häftigt E3 och sånt Precis, men, det kan komma häftiga saker också Det ska vi säga, vi ska inte säga att 2017 Är dåligt redan Om man säger Alltså jag tror att det kommer bli ett riktigt häftigt att jag Eller jag hoppas det kommer annonseras Mycket ja. i år Det här är som liksom framtiden mm. Men jag tror inte det kommer komma ut så jättemycket För det är som vi tog upp i vilka spel Vi ser fram emot 2017 Vi tog upp jättemånga Playstation-spel Ja. Jag tror en eller två av de spelen kommer faktiskt komma ut i år. De andra ja. har inget datum. Liksom 2018-19 tror jag de kommer. Mm -hmm. Så jag tror det kommer bli ett ganska lågmält spelår ändå av riktigt stora tunga spel, tyvärr. Ja, ja precis. Eh, men det var väl liksom, ja. Jag ser ju heller, liksom 16, ja. Det var väl ett okej år. Jag hoppas att det år blir ett riktigt bra år. För ändå det jag hade från förra året var att det var året då allting sköts på. Ja, man <laughs> knuppade fram allting lite till. Satans var allt va? Speciellt <laughs> Spelvägen. Sony liksom, speciellt. Ja, oh, vi har ett spel... Nej, det flyttades. Även Microsoft med Scalebound. Ja, det kommer... Nej, det kommer inte. Nej, nej. <laughs> det, är mycket, det är mycket... Det har ändå varit en, det var, var en hel del sånt ändå på sista tiden. Det är fan... Är det inte... Det är inte nu i år vi såg Scalemound, utan det var förra året det kom. Alltså, trailen på E3, va? Ja, precis. Ja. Och sen, det skulle ju släppas typ i, vad var det, september förra året eller något. Mm, mm, mm. Och sen sköts det väl på ganska kraftigt, det skulle komma december eller var det januari. Och nu har vi skjutits så att det inte har ett datum än. Nej, <laughs> precis, precis. Det, det, det, det, det kanske krävdes en del för att få det att se så bra ut som det en gång gjorde på trailers... Ja, eller trailrarna som de ändå har släppt ja. För jag, jag minns än fortfarande Den första trailen jag se, såg Från det spelet Det var det är sånt, det var en sån trailer som satt i mm. det, här spelet, det här spelet Vill jag se när det kommer ut Men eh, Ja Jag kan ju säga att den senaste trailen vi fick se Nu sist med gameplay i Och så ja, eller, eller lite boss... det, var någon, det var någon filmsnutt i alla fall Med lite gameplay i det är jag rätt säker på här, ja. Rätt nyligen som gjorde mig absolut mindre taggad på spelet Än vad ja, jag Ja, det är ju den där boss vi tog upp det förra avsnittet Ja, också, precis, jag. precis Jag hade exakt samma känsla Så att, eh, ja, men det, det ska bli, ja det, jag, säger, jag håller med dig där, jag hoppas verkligen att de Ändå ser till att släppa några stora spel som faktiskt blir bra också mm. Så att man, så man har någonting, om inte annat, att ha någonting att spela så, Eller alltså, så man har något att göra under året, säger Ja, <laughs> precis för det som jag ser fram just nu verkligen mot det är ju Horizon Zero Dawn oh. och South Park oh. Fractured But Whole det är typ de som jag faktiskt verkligen vet nu att de här borde släppas i år som jag vill se ja, jag. Har, vi no har vi någonting på South Park där? Eller när det tänker komma? Det sköts ju Är det... Är det... Är det, är, det, är det januari eller är det februari-mars där någonstans? Vet... Det är början av året tror jag i alla fall. Ja, ja, ja. Vi kan göra en snabb sökning och se om det har kommit. Boka. Det är första kvartalet 2017. Ja, men så det kommer ju här relativt snart ja. i alla fall. Januari, april, mellan ja. det datumet så. Så det ser jag fram emot. Men det var väl lite det vi hade om 2016. Vad hade du för fråga då? Jo, men. Äh, äh, ja, det, det var jag nyfiken. Jag har suttit och tänkt på det rätt länge nu, särskilt nu under ledigheten när jag suttit där på film och spelat massa små småspel hit och dit och så här. Så här funderar jag på spoilers. det mm. vet att jag själv, eller att vi, vi kan vara rätt bra på det ibland. <laughs> men just hur illa är det att veta vad som händer i slutet eller veta vad som händer liksom något avsnitt framåt eller nå en bit in i filmen eller någonting sånt där, liksom vad, hur mycket behöver spoilas om man ska säga så inom situationstecken för att för att man faktiskt bara ska vända sig om och gå plus hur mycket ska spoilas för att man ska vara helt säker på att man faktiskt har blivit spoilad? alltså så att det inte bara är bara någon som jävlas med en dessutom hur, ja, hur tänker du inför sådana grejer Alltså, nu för tiden känns det som den här ordentliga surprise-grejen som man kunde ha förr i tiden när det gäller filmer och sånt finns ja. ju inte längre. som alla trailer och sånt som vi är så vana med att se är ju så pass förstörande. De visar ju allt bra i trailern och sen sitter man där och bara Jaha. Samma sak, spel. Man får se mycket gameplay. Det som är bättre där är att man får ha ingen aning om storyn i spel. Oh. då får man ju mest pass i gameplay Medan film har man ju sett Allt det häftiga innan Men När det gäller spoilers så där När man diskuterar och pratar mm -hmm. Så är det så länge man inte går in på Specifika saker okay. Så kan jag, Som jag sa nu Om Batman till exempel mm -hmm. Att det är lite om ja, Barn och liksom Sånt där Hade jag gått in Det liksom den här har blivit så, den har dittan och datan, Det här är det som händer, då hade det liksom... Det vill man ju uppleva. Ja, ja. Men att säga liksom allmänt, att det tas upp, det har inte jag något problem med för... Personligen är det ofta sånt jag glömmer bort och sen när man väl kommer dit, ja just det, men det här nämnde ju han, men mm, att verkligen få uppleva, det är ju häftigare. Men... Alltså som en film eller grejer Helst vill jag ju inte veta någonting Nej, nej Det är som jag satt och lyssnade idag Och så på en podcast så skulle de Sitta och diskutera nya Star Wars-filmen Då stängde mm. jag av det avsnittet För jag vill ju inte höra någonting för jag har sett den Nej, nej, nej, men visst, nej, men det, det, det köper jag Men jag vet, som, som jag själv I alla fall Jag har väldigt få problem Med spoilers, alltså mm. Jag tycker ju verkligen att en film ska Vara nu, alltså konstiga twistar och sådana saker är ju jävligt svårt om det blir spoilat. Ja, oh. eller att det blir berättat för, Av någon annan eller så. Det det visst det går med på, men mm. mycket annat stör mig verkligen inte. För mm. att inte, inte, det är inte det att jag vill veta slutet innan jag har sett det själv utan det är mer så här att skulle jag råka få reda på det så nej vad okej. Okay. Jag vill ju liksom veta vad som hände fram dit dessutom. Det, ja. Jag vill ju veta allting. Därför måste jag ändå titta på dem själv. För att en viss specifik händelse som någon berättar för mig kan ju betyda en sak när den personen berättar det. Alltså det är så här, bara, ja men vi säger... Eh, eh, huvudpersonen blir skjuten, säger någon. Ja. Ja, man bara så här, Aha. Okej. Okay. Eh... Vad, varför blir den skjuten? Vad har den gjort för att bli det? Och så vidare och så vidare och så vidare. Den är min första tanke typ när det händer. När någon säger någonting sånt. Mm. Och så blir jag så här. wow, fuck, jag vill titta på den. Kom igen, få fram den nu, snabbt så jag kan titta. Det blir liksom så här. Det, det, det, självklart, vissa filmer kan ju tyvärr bli förstörda om man får det berättat för den. men... Sjätte sinnet. <laughs> Fight Club. A, a Fight Club, absolut. Eh, vad heter han? Meet Joe Black mm. eh, Men, men eh, det, det finns ändå många där jag tycker ändå Att det gör verkligen ingenting mm. det, det stör mig inte jättemycket Även i spel Och i spel skulle jag snarare säga så Att det är som du sa och att Det är så här, det är ändå tio timmar in mm. Eller det är tio timmar till Bort dit Det kommer hinna hända så in i helvete mycket grejer Så att jag har hunnit glömma bort det där två Eller tre gånger och sen när det väl händer Då kanske jag kommer ihåg att Oh shit, det här berättade ju Nico för mig för Två veckor sedan ja, men, men nu har det redan hänt Så nu har jag redan fått mindfacken som de ville Att jag skulle få mm. men, men jag kommer på att Nico berättade det i alla fall Eller ja, så, ja Det blir en jävla soppa bara Men vad jag vill säga är att Det, det är väldigt sällan det stör mig Så därför är jag intresserad liksom, hur, hur, ja, hur, hur du tycker Och hur alla andra tycker dessutom Ja men det är lite som du sa där att egentligen i spel gör det inte så jättemycket men det är liksom men det är som det jag sa där när jag streamade Titanfall 2. Ja, ja. Och en spoilar slutet för mig. Ja, den är det är falaget. Alltså lågt. jag liksom det var inget jättebra slut absolut inte. Men det är med mera sakerna att han bara är helt öppet. Jag har inte bett om att få det utan Nej. jag blir förbannad bara men visa lite jävla respekt. Ja, jo men den går jag med på alltså absolut. Det Ingen ska behöva bli, bli Spoilad Utan att få en varning Eller utan ja, att liksom så här få själv välja Att jag vill bli Alltså jag vill få det här berättat för mig mm. Dit måste man ju komma först och främst Absolut Men För det där är ju bara precis som du säger Det där är ju bara ren Orespekt för, ja, för, för andra För det kan absolut vara så att Jag funkar på det här viset Att För mig kan berätta. skulle man kunna berätta till exempel Självklart ska ni fortfarande varna innan Absolut. Eh, men jag kanske kan ta det, men det finns, finns andra som kanske så här. okej okay, nu vet jag, det behöver jag absolut inte titta, eller absolut inte ens börja spela det här spelet, för jag har redan fått reda på vad som händer. Alltså det, det, alltså det finns ju absolut de människorna som är på det viset också, och därför är det väldigt, måste man vara väldigt försiktig med vad man berättar för vem, tycker jag. Uh -huh. Och sen inte jag ens så, alltså det här om det är någon som råkar spoila... Att det är inte så att min värld går sönder Nej men precis, det är det jag andra. menar Därför måste man vara försiktig för, att, för vissa människor så är det ju typ så att det, Hela världen går under när de får reda mm. på det Precis Tyvärr men, Och sen, men det är lite så här i marknadsföring och allt För jag nu tänker jag inte spoila vad det som händer Men i Batman Arkham-spelen Ja Så händer en väldigt stor grej i Andra spel tror jag är Ja, ja och den grejen har de som marknadsföring i, inför tredje spelet. Så What? har du inte du spelat ettan och tvåan Nej. så har du blivit fått allting av det häftiga liksom mindfucket förstört Nej. redan i första treilen. Nej, ba, vad dåligt. Alltså, och när jag såg det på E3, jag bara, det är tur att jag har spelat spelet, men det här kan ni inte visa, det här är inte okej. Okay. Och boss. det är liksom, för det är de det man fick se där i träden, det är sedan intro i spelet men jag behöver inte alltså, sätter jag igång skiva tre, då har jag spelat dem tidigare visar ni en trailer i största liksom spelmässan där de visar, det är inte okej okay. ja, jag vet bra många som inte har spelat Batman Arkham-spelen och jag tycker alla borde spela dem men det här var sånt mindfuck jag bara, hade jag suttit med någon hade jag varit tvungen att stänga tv eller dataskärmen liksom. nej men det här får inte du se det är liksom, jag blev helt chockad När de självmant visar upp det lite Det, det är ju jävligt <skratt> ju lågt vara. Ja, och det fattar jag lite Men Tänk ett extra steg Ja, verkligen för Speciellt om man ska säga till folk som Som är som mig som, Om jag skulle vilja få för mig att börja spela Spelet av att se den där trailern till exempel mm. Eller någonting sånt Jag är ju en sån som väldigt gärna då Går tillbaka till första spelet Mm. Alltså och vill spela igenom allt Jag kanske kör en snabb genomgång av första spelet För att kunna spela spel nummer två Ja precis Och, och då, när Batman... då blir det förstört ju Ja precis Och nu har ju liksom vad är det? Arkham Gold Edition alltså, De här nya uppgraderingarna till PS4 kommit Ja går, Så är det någon som liksom eh, Går tillbaka och ser trailen. <laughs> då är ju det förstört inom de ens har börjat spela för de kanske aldrig hade en liksom, kanske hoppade en konsolgeneration eller vad som helst. Ja, ja visst. Oj, här, gratis, Allting är förstört. Jävlar, var inte genomtänkt. Satan, var, det, Ja, det var nästan lite det var dåligt gjort av dem till och med. Ja, sånt, det är sånt. Jag liksom när bolagen själva förstör sina ja. egna produkter det fattar jag inte. Ja, och det är ju jäklar. samma sak med filmtrailers. Att ja. Det där Lär er att lugna ner sig. För det är som nu eh, Playstation Experience när de visade upp eh, vad heter det Hjälp mig det Last av oss två Ja Att de visade ingenting från Stormy de visade bara det här är karaktärerna Ja Men mer behöver ni inte säga Alltså man liksom bara så här 10 sekunders videos det är därför jag tyckte heller på en teaser trailer den här som bara är 10 sekunder än att kolla på en full skala, det är de nästan två minuters trailer. Två minuter är ganska långt ändå. Ja visst, och de hinner, alltså om man nu ska gå in på den just spoiler-territoriumet där då, just så att, med trailer-biten. Jag mm. tror verkligen att man skulle kunna göra trailers utan <coughs> Utan att visa de här grejerna. Jag tror verkligen det. Ja, absolut. Det är bara det, är bara det att det, bolagen tror att, okej, okay, det är det här man vill se. Man vill se de stora häftiga action-bitarna. Mm. Men, alltså Nej, det finns så mycket Det finns så mycket annat de skulle kunna visa mig Och fortfarande få mig att gå och titta på den här filmen ja, Eller ja, spelet, så... eller Ja, liksom, ja Så so on, så so on Men jag ser ju hellre liksom gamla 80 tals det här. One man, och så ja. kör de och berättar Grundstorien Och man visar väldigt snabba Liksom småklippar då det visar ingenting av de här stora händelserna, de roligaste grejerna i komedi eller någonting, utan man får bara veta, det här är plotten. Ja, exakt. Sen exakt. går du att se filmen, du får ingenting spoilat, utan du får bara one man, och så får man se, ja men det här är huvudrollen, så ser han ut typ. Ja. Och så lite allmänna explosioner, ingenting som visas överhuvudtaget, man bara, ja, okej. Okay. Ja, men då vet jag vad den handlar om, det intresserar mig. Nu för tiden är det, det ja, ja, jag har sett eh, två minuter och jag har sett hela filmen. Ja, exakt det är liksom, jag, sk jag skulle kunna ta filmen och snabbspola Och få exakt samma grej som jag får ut av trailern och Visst, samtidigt då så är det så som jag säger Eller som jag har sagt och tycker också då Att eh, Du Du vet ju inte om att det händer Eller att du har blivit spoilad förrän du har sett det Nej, precis Lite grann, tyvärr Men idag så vet man ju att Tittar man på en trailer så kommer jag ha sett de bästa bitarna Mm, och, det alltså, och då finns det liksom ingen. Då blir det så här. att gå och titta på det eller ta upp spelet. Ja, precis. Alltså. Spelet är ju svårare eftersom att det finns oftast väldigt, väldigt, väldigt mycket mera goditar i ett spel. För att det är ändå oftast Säg 20 timmar minst. Mm. Jämfört med en film på två timmar. Så är två minuter på två timmar är jävligt mycket jämfört med 5 minuter på 20 timmar. Det är liksom ja. Men då i det film, filmläget där så då är det liksom så här att ja jag vet att det, den, det här kommer vara milstolparna i filmen. Ja. Och då vet jag liksom, och oftast i ordning med dessutom kan jag få för mig ibland. Ja precis. Så man blir bara så här okej okay, perfekt nu har det här hänt. Nu kanske det är, nu vet jag att filmen är två timmar lång så att om en halvtimme ungefär så kommer nästa klipp att komma. Man så här fan det här är ju bara konstigt. Mm. Så att nej, det tycker jag folk borde. Bli, eller borde de bli bättre på. Jag vet inte. Jag skulle vilja höra ett försvar till varför man visar de här grejerna i trailerna. Mm. Jag skulle vilja liksom få reda på det. Jag skulle vilja hitta någon som faktiskt klipper eller gör de här trailerserna och släpper dem. Vad skulle mm. vilja veta, liksom, vad, vad? Vad tänkte ni på när ni liksom valde just de här klipperna? Det vore en skitintressant fråga att få ställa, liksom? Ja, precis. Eh, eh, men, spel har jag liksom Deras trailer, det tycker jag tycker Deras trailer görs bra spel ja. Men just filmer De måste ju ändras Ja Känner jag eh, Men eh, Som sagt Så länge man inte går ut för att Spoila och andra liksom, och förstöra Då har jag inget problem om det slippar Eller någonting som en liten spoiler jag kommer troligtvis glömma bort det, i vilket fall som helst. Ja, ja, men det är mer sättet, går du ut för att verkligen är spoilad, då liksom då är du bara ute för att göra mig förbannad. Och det är, det är inte okej. Okay. Ja, nej, absolut inte. Men ja, det var väl lite det vi hade i det här avsnittet. Ja. Lite lätt så att ni förstår vad vi tänkte. Det kommer bli djupare diskussioner i framtiden. Som sagt, det gick ganska fort nu, men men Nu vi lyckades, hade... ju, lyckades vi för en gång skulle faktiskt hitta ämnen där vi var på relativt samma sida med dessutom. Ja, det är bra. Det var ju rätt bra jobbat. Så nu får ni hitta på andra som gör att vi går tvärt emot varandra så att vi kan kriga igen. <laughs> det, kommer, det kommer nog både vi lyckas och lyssnarna lyckas med att hitta ämnen där vi inte är överens. Det är bra det. Och skriv gärna in vad ni tycker om just de här frågorna vi tog upp. Och skriv in äh, egna frågor. Eh, ni gör det till lättast. Abitonördnes. På Facebook. Facebook.com. Slash Abitonördnes. Eh, ni har våran mejl och allting. Abitonördnes.gmail.com Ni kan även gå in på bloggen. Där ni hittar alla våra avsnitt. Som inte finns uppe på iTunes. Abitonördnes.blog.se eh, Men lättast är nog Facebook. Absolut att nå oss. Och eh, vi har en lyssnare som har faktiskt Hört av sig till oss och eh, Nu under jullovet eh, Lilo Han eh, har eh, han, Ja, vad är han. han? är artist, låtskriver <laughs> Vad säger man? Eh, och eh, har ett band som heter Lilo John Och han hörde av sig till oss Och frågade om vi kunde spela en av deras låtar Ja Och ja, vi diskuterade om det Och vi tänkte, ja, varför inte Vi har väl inget bättre för oss <laughs> Så han skrev in där att Deras band heter Lilo John Deras första skiva släpptes i augusti En EP med fem låtar Och de spelas på radiostationer I ett antal länder Bland annat Brasilien, Tyskland Och Storbritannien och USA Åh oh, jävlar Det var så, dåliga länder Nej, det är kul Och de helt enkelt vi kunde spela En av deras låtar och Det gör vi så mycket gärna så vi tänkte här ge er Lilo och John med låten He broke my neck, Josephine. Så avslutar vi låten så hörs vi nästa vecka. igen. Absolut. Så får ni höra så går det bra. Yet so frail. For months I have tried.